А головне – не думати, не згадувати чергове нічне жахіття. Треба скоріше вирватися на вулицю, на свіже повітря, у незамкнений простір, де вона завжди почувала собі вільною. Віра давно помітила цей парадокс. що більше вона замикається в собі, то нестримніше її тягне в натовп, у центр уваги, Увідчай душність без глуздих спілкувань, аби тільки не лишатися наодинці із собою. Її робота, яка була заснована саме на спілкуванні, іноді геть виснажувала її. «Я не вмію креслити, не можу працювати граблями чи лопатою, не знаю математики», – казала вона. «Я вмію складати докупи слова, і це в мене виходить непогано. Я продаю свої мізки, і, як виявляється, вони чогось варті. Але все частіше вона стомлювалася, і її відвідувала крамольна думка, що писання статей і літературних творів схоже на проституцію. І навіть гірше – там продають тіло, тут – душу. Останнім часом вона мучилася через необхідність продавати найсокровенніше, формулювати те, що існує лише на межі відчуття. Колишнє захоплення словом, насолода від цієї гри, перетворювалася на огиду. Вона вже могла доволі вправно висловлювати те, що бачила навколо. А найважливіше було простим і відвертішим. Як усе з того, що відбувається років до п'ятнадцяти. А можливо, як це було з самою вірою набагато раніше. Потім з трагедії ночей, з вирів засипаних снігом вулиць, від спокуси гострих лез і небезпечних пігулок, люди повертаються на здорове світло дня і вже не помічають своєї щохвилинної смерті. А щоб відчути смак, шалено перчать їжу. Віра вийшла з дому на півтори години раніше, ніж зазвичай. Взяла таксівку і швидко доїхала до свого улюбленого скверу. Там, у невеличкій кав'ярні, що, мабуть, єдина працювала з сьомої години ранку, їй варили смачну каву і приносили свіжі газети, які вона завжди переглядала перед роботою. Віра взагалі любила блукати містом, заходити в його найдальші вулички. Ось і зараз вона одразу відшукала найубідранішу лавчину в старому закутньому сквері, сіла і на цьому острівці посеред суети вранішнього міста розгорнула свій зашмульганий записник. Іноді, сідаючи тут, вона брала пляшку шампанського і, відсьорбуючи по ковтку просто з пляшки, під осудливими поглядами дідусів і бабусь з онуками та пінчерами, сторінку за сторінкою жадібно перечитувала написане або гарячково занотовувала свої думки. Це вже ставало хворобливою звичкою. Незрозумілий страх гнав її на вулицю. Саме там образи й слова не застигали, не присиплялися диванною тишею. А в хаотичному русі вона ніби бачила знайомі обличчя, здебільшого тих, кого давно вже немає на цьому світі. Бувало, вони йшли в одному потоці, на невеликій відстані один від одного, і віра здригалася від упізнання» їй здавалося, що ці міфічні перехожі також упізнають її, але уминають, не хочуть мати з нею ніяких справ. Бійтеся жінок, що блукають вулицями вичитала вона в якомусь індійському трактаті. Віра була однією з таких жінок. На самоті вона відчувала полегшення, не затруювалася людськими історіями, а можливості пересування в часі і просторі здавалися їй безмежними. Вона хотіла пробитися крізь щільне скло пам'яті, що розділяло її життя на дві частини. Віра велика нічого не знала про віру маленьку. За цим безжальним склом маячив лише один образ, збережений у пам'яті – сусідська дівчинка Саламандра. Її тінь супроводжувала Віру скрізь. Особливо любила завітати в цю невеличку кав'яреньку під парасолькою на гребені Старовинної вулиці. Перепочивши на лаві, Віра попрямувала туди – Сіла за столик, примружила очі, і одразу перед нею з'явилася саламандра. Підійшла і мовчки сіла поруч. Була така, якою могла б бути саме зараз, через двадцять років. Густе роде волосся, в якому колись ламалися найміцніші гребінці, сукня з фіолетовим полиском – чорні окуляри, під якими справжні відьйомські зелені очі. Віра вже знала, якщо довго дивитиметься на витончений силует колишньої подруги, він втратить обриси, і саламандра полетить, розчиниться у повітрі, лишивши по собі тьмяний таємничий запах священної квітки шафалі яку ніхто ніколи не зірве. Листи від Саламандри – це єдине, що збереглося від життя віри маленької. Вони лежали у старій картонній коробці разом з іншим вірним спадком. Сусідська дівчинка, старша за віру на п'ять років, була для неї ідеалом. відлюдкувата і нерішуча маленька віра – випросила ці знаки уваги, вислужила довгими днями дитячого обожнювання, вистежування і споглядання. Того літа, коли сусідська красуня нарешті звернула на неї увагу, літа далекого і закрученого, як вхід у мушлю, Саламандра писала «Привіт тобі, мале! Завтра мені сімнадцять» а все навкруги здається мені марним і несуттєвим. Задоволення і спокій приносять лише мої фантазії, у яких ще можна жити. Наприклад, ти тільки уяви, ми зустрічаємося з тобою в ротонді, і ти, мадемуазель Мале, звучить чи не так? За столиком, де колись сидів старий хем. Ти малюєш свої божевільно неправильні картинки, а вони ж у тебе такі класні, чому я не казала цього раніше. А я з виглядом старої дами застерігаю тебе від марихуани і кавалерів. Ти маєш знати, ти справжній янгол. Тут море і нічого, крім білого піску, жодної мушлі. «Жодного камінця чи скалки, об яку можна було б поранити ногу і побачити власну кров, аби зрозуміти, що живу. Я мрію повернутися до нашого міста, до двору, і побачити твої крильця у вікні на першому поверсі. До зустрічі, Мадемуазель Мале. Не рости більше». Сотні разів, перечитуючи ці листи, Віра – Ніби входила у теплі хвилі, що їх котить час Її охоплювала ніжність до цього круглого, напівдитячого почерку Читаючи, вона не дихала І ця, що за духа, скидалася на ковтки спирту Що забиває горло і тамує біль Мати була проти її дружби з саламандрою вона розповідала, що колись ця дівчинка стрибнула з вікна, прив'язавши до рук шматки фанери на кшталт крил, а її батько, казала вона, загинув на якійсь чужій війні, а мати п'є